Mersa takohemi në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Sonte më në studio për të dhënë përgjigjen e pyetjes tuaja, është hoqja jonë e nderuar Alaudena Babazi. Na vorte televizikues veç hoq mirë seher, assalamu alaikum. Aleikum salam, mirësevgj. Kjo është pyetja pa arroj, besoj se ju pajtoni për të vazhduar me rrjedhën e emisionit, duke ju dhënë këto absir gjithë pyetjeve. Thot një televizikues, jam një djalë i ri dhe tani thot kam filluar të falem, por e kam një problem. Disa shokëtët me të cilët unë shokëroëm, përdorin gjuh banale, shanjë njëri tjetërin, ofendoj njëri tjetërin dhe e thotë cila është këshida juaj. Pasin e një farforë me të rëgonë që është i vëdishëm për rëzikun që i ka nësët, por mbasi i duhet një mbështetja dhe nga na juaj. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wal la uduana illa ala të zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa Allahu në lartësuar dhe e vdrojmë, i qëjmë salavatë dhe selamë me pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rogën e ti deri në ditën e gjukimit. Êshtë fakt se ofendimi, sharja në mes shëqriz, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të sibabul mu'mini fusuqu wa qitaluhu kufr. Ë eh, përkthimi thotë eh, sharja apo ofendimi i besimtarit i muslimanit është fisq, është do thotë mëkat eh, që do thotë e e, e degradon apo e e vendos besimtarin në gradën e e mëkatarit wa qitaluhu kufr kurse luftimi i muslimanit apo eh, lufta ndaj tij është eh, eh, spien kufr, spien në mosbesim. Pra nga ky hadith po kuptojm se sa e domosdoshme është për besimtanin që të larguohet shprehjeve vulgare, ofendimeve, sharrjeve, fyryjeve me shoqërinë përgjithësi. Fatkesisht në në shoqërinë tonë në disa messe, jo në përgjithësisht, kemi, do thotë, njerëz thot, të cilët rin, të rinë do thotë shoqërohen në mesvete, ndoshta tër ditën edhe natën e kalojnë së bashku por e konsiderojnë do thot shumë të thjesht nëse njëri tjetrit ja shajn apo e ofendojnë njëri tjetrin qoftë edhe me dash shprehje do thot që banale, banale shumë të këqija dhe e konsiderojnë do thot këtë si një gjë shumë normale e që, që neve çka çka është edhe më e, e keqja do thot në vend që të jënd do thot përshëndetje të mira janë përshëndetje me të cilat fillojnë do thot përshëndetjen me sharjë dhe me ofendime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 jo do thot i ri në islam është e mundur do thot ka filluar do thot të falet apo ta njeh ta ta njeh islamin tani në këtë kohë noshta nuk nuk do të ishte e drejtë të largohet me një hent nga ajo shoqëri për arsye se ka mundësi që me kët praktikë dhe me kët ndryshim të cilën e ka bër ai në veten e tij që të mundohet të ndikojë edhe tek të tjerët pra arsyuese qysh ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith al-mar'u ala din khalilihi vërtet njeriu është në fenë e shokut të tij në fenë e mikut të tij që do thot ndikohet me me praktikën dhe veprimet të cilat i bën do thot e, e miku i tij dhe shoku i tij prandaj nëse ka mundsi të mundohet do thot ti këshilloj ata e të dhaman të, të vendos me ta një lloj marrëveshje që mos mos ofendohen, mos shojnë do të thotë në mesvete, bile spaku do të thotë mundohet këta ta ta, ta dëshmojnë do të thotë karakterin e tij që në prezencën e tij mos lejoj do të thotë veprimet e veprime këtilla. Nëse e sheh që kjo është e pamundur e dhe është vështirë të ndikohet në ta apo e kundërta, ka mundësi që kyt tendikohet nga nga ai rreth, atërmë e drejta është që mos të shoqërohet, duke i sqaruar ato arsyet e, kësaj shoqërie, arsyet pse po ndahet nga ai shoqërim dhe të largohet prej tyre dhe të mundohet të gjejë do të thotë shok dhe vëllëzër me cilën do të thotë do të takohet vazhdimisht dhe do të mundohet që krahas do thot, të thotë mbajtjes së kontakteve, të arrijë do të thotë edhe ta përmirësojë veten dhe të jetë do të thotë më i përkushtuar ndaj Zotit madhreshëm. Zoti i mëshirë Alla, ju shpërblef të hoqë, ndërko është kjo për e jetë tjetër, thot një të rishikus, do të mund të në tërgoni se qëfar janë ato kontakte të lejuara, të cilat janë të lejuara pra në mes të dy të fejuarve. Konkretisht një të gjemë shpësherë që o oh, u lejot kështu, o oh, po nuk u lejot, ashtu, cilat janë ato që janë të lejuara dhe qëfar e kanë të ndaluar ata? Duhet po, të ndaluara, dhëtë dhëtë kemi, kemi, kemi për asyqë se e, të dytë të fejuarve është raport para martesor. Në jurisprudencën islame kjo nuk konsiderohet martesë. Në kuptimin do thotë pa u zhvilluar akti i kurorës në mes të burrit edhe femrës në prsenzën e, e printit të femrës dhe të mirret pëlqimi pëlqimi haptas dhe të prezantoin dëshmitarë edhe caktohet gjithashtu edhe mehri dhurata ndaj ë, gruas pa u definu, dhe thëtë të gjera, nuk konzidero se është këryer, dhe thëtë, akti kurërzimit, që të lejo, dhe thëtë konsidero në këta dy trin, dhe thëtë bur e grua dhe të lejon, dhe thëtë ato gjera që u lejon, dhe thëtë një burri dhe një grua në me zvete. Pra është një akt paramartesor, i cili në jurisprudence në islamet defino si e, premtim, dhe thëtë, për martesë që me një fjalë edhe burri i premëtën dhe thotë vajzës që do të mirëmi do, do të marë për grua dhe grua ja dhe thot, do, do të thotë i premëtën djalit që do të të kam pranuar do të thotë apo do të pranoj për burë pra kjo është do të thotë nga këndvështrimi islam në këtër e thanë themi se raportin dërmjes këtyre dytë të fejuarve nuk është raport e, si dytë të huaj, dhe thëtë një femërë dhe një mashkull i huaj, po të njitin konë nuk duhet me qenë edhe raport ashtu si sh, fatkesisht trajtohet dhe thëtë në, në disa shëqrit e knikë, dhe thëtë në disa rethe, si kurse qenë dhe thëtë burë e gruarë se ka përfunduar është do gjenë me styre dhe ata jënë të martuarë. Por kemi dy extreme këtu fatkesisht në Shoshrinë përgjithësi. Kemi rrethën në të cilat edhe pse ndoshta kjo nuk është shumë tash e përhapur, po megjithatë ekzistojnë që ë dy të fejuar nuk lejon as as tako nuk kambej, do thot as një as një bisedë apo as një takim e kështu me radh mbahet do thot ai kontakt i sankcionuar në të gjitha format deri në momentin e e martesës. Kjo gjithashtu është e ndaluar. Po në në tjetër edhe lejimi Legalizimi i gjithë llojeve të kontaktit, sikur që është veçimi, sikur që është do thotë këmbimi i, i fjalëve të cilat apo bisedave, të cilat bëhen në një fjalë do thotë dashurie, shprehja do thotë hapta e dashurisë me forma të ndryshme të cilat vazhdimisht apo duhet të ndodhen vetëm ndëjë burrit e gruas, apo themi më aq sa do thotë udhimet e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 E, pastaj u leo do thot edhe edhe të mirën vesh do thot për çështjet e mbarvajtjes së martesës, blerjeve të sendeve, e kështu me radhë, edhe edhe nëse dalin së bashku për të bler ato gjëra me shoqrinë e tjetrit, dikujt tjetër, nuk ka nuk ka të këshe, por as e si do thot kontakte që, që të jenë në at form që të vetmohen këta dhe thot, jenë atë formë që këta e, të shprehin, dhe thot, dashurin në mezveti haptaz, e mos themin, dhe thot, edhe afrimet fizike, ndërmet dy, këtyre dy, dy dhe thot, fejuarve, këto gjera duhet t'i largohemi në këtë kët fazë, m, deri sa t'vjen deri të e, akti i kërorzimit. Zotë i Dimas Miri. Allah i shpërbleft, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p në Gjami, jo, rrallëher në ndodhë të dakohëme me personat e dashur e në këtë rast edhe më shuk edhe rrallëher, thotë, ndodhë që të kemi kujdes, shpesher bijem në ndikime të gjengjes, flasim për dynjanë dhe thotë, ashtë të liguar kja po jo? Bisedat e, në mërëndën Gjami, është e vërtet se Gjamia është shtepi e Zotit madhërishëm, është vend falje, faltore, ku adhërohet Zotit madhërish prandaj edhe shquhet me epitetin se janë shtëpi të Zotit në kuptimin e vënde ku adhuron Zoti i madhreshëm duke qenë se e tillë ajo lejohet besimtarve që të bëjnë biseda do të thoya për çështje të dëniave po, bisedat kota realisht po nëse nëse për një arsye apo tjetër takohen dy trin apo shok në në xhami nuk do thot se etëra et sfar duhet të bëhet në për, në për xhami është vetëm adhurimi ndaj Zotit madhreshëm dhe asgjë tjetër. Për arsye se xhamia krahas kësaj ka edhe disa funksione të tjera, të cilat edhe pse ndoshta në kohën e bashkëqore janë lënë anash, sikurse është vend ku msohet, do të thotë dituria e, në të kaluar në xhami kanë qenë edhe edhe shkolla të dijeve, jo vetëm të dijeve fetare, por edhe dijeve në në fushave të të ndryshme. Pastaj xhamit Gonda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhamia ka krye funksionin e e e vend takimit për organizimin e mbledhjeve të ndryshme ndërmjet ulhazve të, të të shtetit të asaj kohe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur oshtaku me shokët e tij për më Umar vesh për mbarëvajtjen e shtetit islam, oshtaku në xhami. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty ka prit delegacionet e të cilat kanë ardhur nga vende të ndryshme dhe me ata është taku do thot aty me fiset e ndryshme, Arabet, të ndryshme arabë të cilët kanë ardhur nga vende të ndryshme pastaj vërtetuar se xhamia ka kryer funksionin edhe për ata njerëz të cilët nuk kanë pas shtëpi të pas tre kanë pas një qoshtë xhamis në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë që ehlu sufah janë çuj do thot ata banor që kanë banuar në xhami brenda aty do thot kan fiet aty kan drejt dhe aty je në fal me me muslimanë në përgjithësi pra po për duhet të thonë se xhamia Nuk e ka vetëm funksionin që të falet namazi, dilet mbyllen dyert dhe të përfundoj çdo gjë me me me me çasjen e njerëzve në xhami. Xhamia është e drejtë që duhet me i pas dyert e mbyllur e, e hapura dhe aty lejo, do thotë, edhe mendajt, nëse njeriu do thotë, është i lejuar, është i lodhur, ka mundësi edhe me pushu, nëse nuk ka mundësi të shkoj diku, është në një vend të huaj, sikur që ka mundësi dikush të vinë në Prishtinë Gjet i huaj nuk ka ku ku të shkojë, ndoshta edhe s'ka mundësi të merre hotel, atëherë ti mundsohet për një orë, dy orë, disa orë të pushojë aty, ta ta ta kthjellë veten, pastaj ta ti ti kryj ato nevojat e veta, e kështu me radhë, këto gjëra nuk janë të ndaluara. Edhe bisedat ndërmjet në shokëve nuk ka nuk ka gjë të keqe, por domosdoshmja apo e ndaluara, çfarë është në xhami, nuk lejon të thotë shit blerjet. Që të bëhet thot, të thotë tregat në anë të xhamit tregti, kjo është e ndaluar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 do thot në rrugë apo diku tjetër të vi dhe të lajmërohet në xhamia do thot kush e ka humbur kët orë apo kët makinë apo kët gjë më ka humbur mua do thot lajmërohet për për gjërat e humbura të lajmërohet në xhami këto gjëra janë do thot të ndaluara me citate direkte nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurse veprime tjera të përditshmërisë sikurse që i seca pak më herët në kët inshallah nuk ka gjithëkësi zoti di më së miri të gjërat e ndaluara e përmendet e është ndaluar thotë që në xhamia dha të bëhet kërkim i lëmoshës. Saktësisht do të bëja një ndryshim tjetër që lidhet me këtë. Ne vlenë ndodh shpesh herë që shohim njerëz kamnor të cilët e shtrin dorën për të kërkuar ndihmë dhe jemi dëshmitar që shumë prej besimtarëve edhe i ndihmojnë ata. Do të thoya këtë rast të allogaritet çpërblem apo allogaritet gjynat ndihmoshat ata pasi është e ndaluar të kërkohat në. Fatjetësish do thotë kjo është do thot një një tradit që Shumë është shumë përhapur, do thotë, jo vetëm dhe në në tonë, po, po thuaj se në tërë botën islame, që lypsit të silën afrë gjamis, apo dhe mrandan gjamit të kërkojnë, do thotë, limosh. Këtë veprim është obligim edhe të institucioneve, do thotë, të bashkësis islame, po edhe vetë hoxalarëve që jenë imamne për ato gjamia, të mundohën, do thotë, të alargojnë, do thotë, këtë vesë dhe mos t'i lejojnë dhe thët që lypsat dhe thët në brenda në gjami të kërkojnë lëmosh. Spaku dhe thët ti, ti lërgojnë nga brenda në gjami dhe, dhe shimtare t'a e kanë të lyguar dhe, apo jo t'indirënë? Tash, dhe thët ti, ti vendosin dhe thët ata lypsat jashtë gjamis qovë bile spaku në borënë në gjamis apo dhe nëse është mundësia jashtë gjamis fare ndërsa vendja lëmoshës nga ana e besimtarëve brenda xhamis, kjo nuk duhet të jetë praktik. Edhe neve duhet të sankcionojmë ata ata njerëz do të thotë që e bëjnë kët dhe ti ti dëshirojmë do të thotë të largohohen jashtë xhamis. Nëse ata dalin jashtë xhamis dhe dëshirojmë mi ju dhanë lëmosh, atëherë inshallah nuk ka të kërcë edhe kjo për kët kash problem. Zoti ti mësimiri. Allah ju shpërblet ndërkohë e pyetja radhës është kjo thotë një të lishikues kam dëgjuar një hadith i cili ka prektos xhamrën time, por qe realisht nuk po jam i sigur në është i sakta apo jo e ka fjallën për shkallën është i vërtet apo jo, thotë kjo është hadithi, Allahu nuk shikon në fisionomit dhe pasurit të tuaj, mirë po shikon atë që farë keni në zemrat dhe në atë që ju e punonit Vërtet kjo është një hadith shumë shumë i madhë dhe e, kjo fjallë dhe thotë, pega merë sa o sënë me fjallë shumë pakta e ka përshkru dhe thotë, i ka vanë një d vetive që duhet me të cilat duhet karakterizohet besimtari. Pra hadithi është i saktë, e shënon Imam Muslimin në koleksionin e tij dhe Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se vërtet Zoti i Madhërisht nuk shikon fizionomin, formën fizike tuaj dhe pasurinë tuaj, po shikon e, e, zemrat e juaja. Do të tash farkënin e shfarkenin far në zemra.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 ëh uh Pra, dëshiron me tregu pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam domosdoshmërinë dë e qëllimit njeriu. Pastaj edhe nënën tjetër dëshiron pejgamberi sallallahu aleyhi dhe -al selam na bën e dije se njerzit nuk nuk vlerësohen vetëm për nga shikimi, se si duket, a është i bukur apo s'është i bukur, çfarë ka veshur, si duket. E kështu me radh, nuk është finale tek Zoti Madhreshëm kjo, nuk është esenciale kjo. Esenciale tek Zoti Madhreshëm është do thotë se çfarë mban ai në vet në brendsinë e, e, e trupit të tij dhe në çka do thotë bëson ai dhe për çfarë do thotë me çfarë që qëllimi do thotë i kryejn veprimat e tij. Pastaj gjithashtu edhe edhe e përmend si shemb edhe pasurinë për arsyesë së fatkesisë shumë njerëz njëton e përditshme i vlerësojnë të tjerët i konsiderojnë se janë burra të mirë, janë burra fort, të fortë, janë burra do thotë të pa krahasueshëm vetëm për faktin se kanë pasuri, kanë do thotë lloje të ndryshme do thotë të mallrave, kanë do thotë dhe me kët i vlerësojnë se janë të mirë, por nuk duhet më të^{c} kjo, shkallë apo kjo formë vlerësimi tek njerëzit po forma vlerësimit duhet me qenë vetëm me antë asaj se qëfar bartë a njeri në zemrën e ti. Zote edhe më smiri. Allah, ju shpërblift. Kjo është pyetja radhes, a thot një të lishukua se uh, jam një vaj sot mëmbulles, duhet e ti në më lejot apo jo të i tërgoj një fotografi, një djali që ka shpërhe uri interes, thot të më martoj, a i studion, thot, për islamin e arabi, dhe më ka thënë që është të lejuar të më tërgosh këta fotografi. E, dua të teksoj, thot, që prindër i tanë janë në bajtim për të vashtuar lidhjen tonë dhe nje të njojëm i kështu. Djalit, thot, kërkon që të më shë e në fotografi e, me fytyr të pilot, duke përshirë dhe flokët të tam lejot kja, po jo. Pasë i unë e kam përqedhim që tafeja më në çoftë do të ishte kësmet për ne. Në, kët, në këtë pyetje gjithashtu janë dy çështje që duhet sqaruar. Çështja e parë do thotë po ndalemi tek asa, tek ajo se çfarë i lejohet do thotë mashkullit të shëhë nga nga trupi i femrës të cilën dëshiron ta fejoj. Do thotë ë ai ai është obligative apo është ndaluar ta sheh përveç fytyrës dhe duarve apo i lejohet të sheh edhe edhe në ndonjë pjesë tjetër. Dhe kjo çështje është diskutabile te te juristët islamnë përgjithësi, por pa u zgjeruar do thot në trajtimin e thënieve të tyre, themi se më e drejta është që <coughs> besimtarit i lejo të sheh do thot e, nga femra të sënë dëshiron të fejoj do thot sincerisht, përveç ftyrës i lejo të sheh, të sheh, të shof, do thot edhe flakët, edhe ndo është ta duart e, deri, deri në mbryla e kështu më radh, nuk është kush do thot shihet vetëm vetëm ftyra dhe duart po edhe ndo një pjesë tjetër e, është elejuar, dhe kjo vërtetohet me hadithet saktan nga pegamberi sallallahu a.s. <coughs> që i kanë z që nëse ka dashme e martu, do thotë ndonjë ndonjë femër, ka fantë që shikojë qoftë edhe fshehurazi në ndonjë vend ke mundësi më pa, po, do thotë edhe nëse nuk është e mbuluar tërësisht, atëre shife atë për arsye se do thotë ai shikimi mundet me qenë shkak që ti me kuptuese apo të pëlqen apo nuk po të pëlqen për më marr para para grua. Prandaj Ileo do thot ti, ti shof edhe flokët, edhe fytyrën, edhe ndonjë pjesë tjetër do thot quft çafa e kështu me radh, me një fjal fukahat kam thon se ashtu femra si rrin para babës së ti, do thot pak jo shumë e ruajtur nga nga rrobat, në at form Ileo do thot ti del edhe edhe mashkullit që dëshiron do thot ta afejoj. Do thot nuk e ka të ndaluar. Ky do të thonë pjesa e parë do thotë e pyetjes. Kurse për sa i përket dërgimit të fotografive me anë të internetit në një mashkull i cili është më larg. Do thotë është i largë, e, nuk ka mundësi të takohet fizikisht, por ti ti dërgoj fotografi. Kjo është domosdoshmë një çështje që un për vete personalisht kam rezerva, edhe nuk do të të ksha këshillu, do thotë vajzat muslimane që janë të mbuluara që t'ia ja legalizojnë veten do thotë të dërgojnë fotografi, qoftë edhe edhe Jan do thot shumë të sinqert në këtë martesë, për faktin se këto nuk janë sigur të sigurta, do të këto dërgimi këtyre fotografive, po ndonë tjetër është edhe fakti se ka mundësi ai mashkullit të mos pranojë do të thotë martesën, fejesën, dhe ajo fotografi mbetet aty gjithmonë, nuk jemi edhe as sigur të sigurt S'po them në këtë rastin konkret, po në përgjithësi do të thotë në raste, nuk jemi aq sigurt se ka mundësi ta keçpërdoraj djali, do thotë atë fotografi apo mosta, mosta asgjësoj në asnjë formë do ta mbaj në në veten e tij, kurse kjo vajza do do t'i dalë ndoshta fatit të, të, fati, të martohet me ndonjë ndonjë burr tjetër, prandaj më e drejta do të ishte që kemi kujdes në këtë dhe mos dërgojmë na në, thot nëpërmjet internetit. Nëse është mundësia Në premjet ndonjë të afër me apo të afërmi që t'ja dërgojmë fotografinë fizikisht ta shoh ai pastaj ta kthejmë prap, do të ishte ndoshta më drejt. Zoti di më së miri. Po. Hoza Allahu josh problem, ndërkohë pyetja radhës është nga një teleshikuese e cila qysh në fillim na përshëndet me përshëndetjen Islame Assalamu Alaikum dhe e thotë kërkoj hallall nga ju pasi pyetja ima është e gjerë dhe e kam një problem e cilen thotë të kërkoj një këshill nga ju por fjithëmishë ne ju themi që jemi këtu për ti pranuar, që farë do qohëshin pyjtet e tyre dhe nuk ka asë një loj problemi. Pyjtja është kjo, thota jo. Buaj nga një semungje që doktore thote e kanë quajtur diçka si loj epilepsie,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 Këtë rast, uh, laudin, lo, në këtë rast, Hoxha Laudin, se këshëllonë në këtë motër të ndërrua. Fylimisht, dhe thotë, thomë, themi se elhamdullat, dhe thotë, me falë nëri më zotë që ka te i kalu, dhe thotë, këtë problem. Lusë Allah në e madhërishëm që tërsisht, dhe thotë, te i kaluot këtë problem dhe ju të shërohën i ashtu si është mësë mirë. Uh, kurse për sajë bërket, epilepsis është e sakt se nga vështrimi islam a e mund tjetë dy loje mund të jetë epilepsi që problemi tjetër organik të thotë mjekësor e i cili lloji duhet sherohet, të shërohet do thotë nëpërmjet medikamenteve dhe konsultave që ju duhet ti realizoni nga, nga, me mjekët profesionistë do thotë në fushën e neurologjisë, po në anën tjetër mund tjetë, e, të jetë do thotë edhe e, Epilepsi apo humbje e vetdis që ndikohet nga nga smimet apo ndërhyrjet e xhinit, do thot shejtanit. Por kurse ky lloj do thot nuk është organik, pra këto lloje do thot të, të të smundjeve, nëse e bën kontrollin ky pacient, atëherë në në në sharimet do thot mjekësore nuk nënkupton në se vun pra ndonjë smundje nëse bëhet ajo e Egea pastaj ato vlerësime do thotë me skanim procedura ato procedurat, procedurat ai a, a, pacienti i kthill del do thotë i shëndosh nuk ka asnjë problem mirë po në fakt ai në jetën e përditshme vund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 profet et lavdrimën dhe paçën që ofshin mbi të, dhe të shohim do thotë se a ka mundësi të tejkalohet, e gjithsesi kjo mund të tejkalohet, por varësisht do thotë prej rrethanave edhe formës se, se si ka ndodhur do thon ndërhyja gjinit. Kurse në këtë rastin konkret, po. Me që mund mëndaj se... Që para dy vite jam e lirua pa, dhe në reka masi problem. Po mund jetë edhe faktit që tregojt se ka qenë të mjeku dhe mjeku e ka kons konstatu se është smundje organike në kuptimin se vuan, dhe thot konkretisht dhe është me ato e, dhe thot kontrolat të cilat janë bërë, dhe thot e, examinimit e ndryshme, është vërtetu se vuan nga kjo smundje dhe ka marë dhe thot terapit të saktuar dhe i ka përdor ato dhe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 Hoqë Allah, ju shpër bleftë para shkëputjes që të të bëjmë, i përgjigjëm edhe kësaj pyetja dhe kjo është pyetja, thot një të lëshikua se cilat janë këto tri ditë në muaj që janë mirë, thot të agjerojmë qëto muaj si pas kalendarit aktual që janë. Po, ë, është e vërtetë se një prej agjërime vëllënëtare të vëllefshme apo të preferuara për besimtarin të agjeroj, janë tri ditë nga gjdo muaj. Cilat janë këto ditë ka sh dhe sqarimi ndërlidhet me hadithin ku u thot pejgamberi Abdullah ibn Mas'udi me një hadith transmeton thot më kaporositur i dashuri miku im është fjala për pejgamberin lavdërimit dhe pas shofrim mbi të për, për tre gjëra mos milan kur atënd do thot të agjiron nga 3 ditë për çdo muaj të mos e lë namazin e duhas është namazi do thot pas lindjes së diellit para namazit të drekës dhe të mos e lë namazin e vitrit kur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 ja gjat, ja tjer ja tjer vitit këto janë thot ato tre ditët e vlefshme për të agiruar zot e di më së miri atëherë xhallahi ju shpërbleftë shkua kur ne do të shkutim për pak çaste patyshim do të rikthehemi për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhas të nderuar televizion siç e kuptua tërheto të ndajemi për pak çaste ju dhe më tej vazhdonim shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigje rikthehemi pas pak për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetja që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike Fődjét cseszelyi viszke szepikam.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 A është muskul apo femër nëse në rastin teleshikuese ishte, kështu që i japim një përgjigje po vajza për sa i përket vajzave do thotë ka mendimet e ulemat dhe shumica e dietarëve juristë të islamit janë të mendimit se gruaja duhet gjatë faljes namaz duhet të ketë këmbët e mbuluara. N Nuk është për qëllim do thotë të ketë të mbathur çorapët edhe nëse ka një rrobë shumë të gjatë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 e ka pyetur pejgamberin sallallahu alejhi wasem sa ajlejot grua stafal namazin duke pasur dera ka shenj nje lloj veshje e cila esht me cilen esht mbulu prej kokas deri posht kembes do thot nje mbules me cilen do thot e ka mbulu ke trupin femra vetem nje nje mbuloj ka shenj atare pejgamberi sallallahu alejhi wasem ka thon lejohet nese ajo deri do thot ajo mbulesa i mbulon do thot esht embulon te trupin deri edhe kembet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 nuk falë, nuk e fal namazin pa, pa i pasur këmbët e mbuluara, ndoshta do të ishte më e drejta dhe më e sigurt të thotë ta ta bënte kët praktik gjatë faljes së tij. Zoti i dhe më smirti. Allah ju shpërblet xhojë ndërkohë nga një televizikuese tjetër është kjo pyetje. Thotë xhojë e nderuar, desha tua bëj kët pyetje. Pse, thotë, kur kemi ndonje rast të vdekje, gratë të cilat janë prezente në të pamët, ashtu qujtë arasi që janë edhe tradicionalisht të një ura të këne, thotë, nuk është prezente ndonje besimtare, e cila do të tregoj atyre për vlerën dhe rënsin përgjësi të jetës dhe të proceseve në cilatë në gjendëmi. Thotë, nga anë aty të në shojmë të kë gjenia të, maskullore është prezente hoğa ndërsa tek femna do thoya në këtë rast nuk është prezente asnjë besimtar e cila do t'u ligjerronte atyre për mënyrën thotë se si duhet veshën, se si duhet të flasin e kështu. Vërtet do thotë është një vretje shumë e vënd nga ana e kësaj shikuese, po më falni thotë tutje e kanë të prutë thotë se e kanë ngatruar duket çfar thotë se vdekjen e lidhin sikur me një ambient festiv nga se edhe veshja nuk dallon dot. Do thotë është një vërejtje shumë e vënd për faktin se ndodh, do thotë, jo rallëherë që ntpomë te këto lla kukara sdekë kur kur shkojnë do thotë gratë dhe femrat do thotë në dhe rrin do thotë në këto vende, në vend që të jetë ambient ku, ë, si po them, ambient mërzie, por ambient në cilën do thotë qëllimi i, i i të cilës është të thot për ngushëllim për këtë vdekje dhe për këtë rast që ka ndodhur në atë familje, ndodh e kundërtata tek ato familje, shohim ndodh e kundërtata tek ata tek to vizitorë që vishën do thot me veshje ëh që me cilat shkohet vetëm në përdasme edhe në për ahengje e asse në për në përtubime të këtilla, prandaj është e drejtë që kjo kërkesë edhe por nuk është do thot në në dispozicionin e çdo gjdo uh, familje fatkesisht që të këtë gratë e këtila, që kanë mundësi thot, të ligjerojnë dhe uh, të këshilojnë të këto femra, por uh, në për ato vende ku njëhet në një uh, vajzë, apo në një femra, apo në një grua, e cila është uh, besimtare, ka ledzudë dhe ka një huri islame, atër ndë është është drejtë që ajo të uh, këtë, të vizitoj dhe të atë familje, qëndroj pak më, më shpesh më gjat, mundoh, dhe më gjatë, dhe të mundohë dhe të të i kshiloj ato vizitore që vinë dhe të të për në kushlim, dhe të të i kshiloj me disa kshila dhe të i ligjeroj dhe të të me disa ligjirimje, për cila dhe të të kanë dobi edhe ata që vinë në vizit, po edhe familia në përgjësi. Zotë e di më smiri. Ndërsa një të lishukues e tjetër e cila nashkruan nga Macedonia, hoqë ju pyët, shtu thëtë, si duhet të mbullet një femër muslimane, pasi kam dhe gjuar që është rëndësishme, thëtë, të vishemi në mënyre e, si shkërkon islami. Sakësishë ju pyët, është të do mëzdosh me mbullimin fëtyrës? Përsa i përket mbulleses e femërës, janë disa, disa kushte që duhet të plotsohën, dhe thëtë. Nuk është vetëm një mbull do thot ashtu siç kupton ndoshta disa vetëm të mbulohen flokët edhe ajo të konsiderohet do thot mbulesë e tëra. Pra mbulesa i ka disa kushte, i ka disa kritere që duhet plotësohen për me për me realizuar do thot objektivin apo për me për me nënkuptuese është është kryer do thot kjo obligim i Zotit ashtu siç duhet. Ato kushte është që me parë do thot e, e, Të mbulohet do thotë tër trupi përveç fytyrës dhe duarve për sa i përkat fytyrës dhe duarve duhet ta kemi parasysh se ka mendimet e juristëve të Islam që ka shumë prej tyre që e konsiderojnë se fytyra gjithashtu është prej prej gjërave që duhet mbulohet kur femra del në rrugë në prsenzën e meshkujve të huaj, mirëpo mendimi i e, një shumicë tjetër të dijetarëve është se ajo nuk është obligative nëpër rrug, mjafton thot të thotë të mbulojnë pjesë qira të trupit, kurse fytyra dhe duart nuk janë, do thotë, obligative të mbulojnë. Kjo është do thotë kushti i parë. Kushti i dytë është që rrobat me të cilat mbullohen femra duhet të jenë do thotë të të, të gjëra, mos jenë do thotë ngushta që e përshkruajnë do thotë formën e trupit të të femrës, kështu që nuk leon dhe thot të veshën, ato veshën me cilat dhe thot jenë shumë të ngushta dhe përkruhen dhe thot pjesë të ndryshme të trupit të femrës. Dhe kushti tjetër është që mbulesa dhe thot mos tjet e te i dukshme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 Mos mëçiën do thot ekstravaganten kuptimin që ti të rhesh për kalimtarët në rrugë, që ti janë do thot shumë ngjyrshe, që ti janë do thot ngjyra të shumë të ndezura, është fjala do thot për ato rroba me të cilat dalim ne për rrugë, dalin femrat në për rrugë, nuk duan meçiën do thot ngjyra të cilat janë shumë ndezëse, nxitse edhe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 Oho, Gjallaudin, Allah ju shpërbleft, ndërko një të lishikues tjetër, një të lishikues e tjetër ju pyët. Thotë, uh, unë jam e martuar dhe bashkëshorë tim jeton në Amerikë së bashku me vjerën time, pra më nënën e ti, a i përveq e kujdeset, thotë, për mua, për kujdeset gjithashtu edhe për familjen time, por thotë, kam një problem uh, konkret me për cilën edhe u bëj pyëtje. Thotë, vëllauj im, ka filuar të ushtroj dhunë bë mua, shpesher, thotë, ed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 këtyre dyve, është sikur se raport i burrit edhe gruas, për arsujë se masë e kanë kry kurorën e kështu me radhë, ajo fakti pse ajo banon, dhe thotë, në familjen e prinderve, është, dhe thotë, në monë rezultat i një rathane e cila pamunëson që ajo të shkoj, dhe thotë, në familjen e burrit. Si dhe shtjetë, në rastin konkret, është shumë qëditsh me kjo fakti se vlau, dhe thotë, të ushtroj dhunë, dhe i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 posta si babën që t'lejoj do thotë djali i ti, tij do thotë ta ta rrah motrën, do thotë është një një veprim i pafalshëm dhe duhet më një njëherë do thotë të reagoj dhe të ndaloho do thotë këtë veprim. Kurse për sa i përket njohjes apo mos njohjes e burrit, kjo më varet pei rrethana dhe situatës. Do të thotë un tash për për momentin mund të them se është e drejtë e burrit ta di këtë rast, por ndoshta kjo mund krijoj do të thotë një armësim ndërmjet këtij burri edhe vëllaut kësaj e, motre edhe ndoshta krijoj armësim ndoshta vjen deri te te te ngatresat e ndryshme edhe t'shihet do thot rrethonat nëse është më e hajrit të treguohat, atëherë i lejohet të treguohat aty. Mirë po nëse nuk është e hajrit mund krijojë ndonjë dëm më të madh, atë ndoshta për momentin është më e drejtë të heshtes, të heshtet me me shpresën ndoshta do të tejkalojë do thot ky problem shpejt. Zoti i di më së miri. Allah ju shpërbleft xhaja lavdin ndërkohë koha po fran drejt për mbyllje se këtë takim dhe për të përmbyllur këtë takim unë do t'aja nga ty ti përgjigjini edhe pyetjes së fundit dhe Kjo është pyetja, ani pse është e shkurtër, padyshim kërkon një përgjigje të gjatë. Thotë, ju lutem na thoni çfarë është suneti i profetit Muhamed paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të, na fleshni thotë për vlerën dhe rëndësinë e sunetit. Kjo vërtet është një pyetje e shkurtër, mirë po përgjigjja për të është mjaft e gjatë dhe për më fol për të e, ka shumë çfarë futohet. Të po, kërguar... Për faktin se është bëhet fjalë për një e, themel, një bazë në burim të të jurisprudencës islame, që është burimi i dytë më një herë pas Kuranit. Prandaj në në sunetën do thotë në islam konsidero do thotë diçka që është që nuk mund të konsiderohet apo perceptohet mirë fjala e Zotit madhreshëm pa ndihmën e e e tij. Shkojmë më shtytë përgjigjemi se çfarë është suneti realisht dhe çfarë ka për qëllim. Sunetin e jurisprudencës islame ka disa definime në në në shkencën e jurisprudencës islame ai do të thotë në nëse e definojmë është do të thotë ajo për cilën neve nëse e kryjm do të thotë kemi shpërblim, por nëse e lemi do të thotë nuk kemi mëkat. Do thotë nuk nuk dënohemi. Kurse në në në fusha tjera posaçë në fushën e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 çdo veprë apo fjalë apo pëlqim tësin e ka bë Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe këto i ndotot hadithët e Pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem me cilat muslimanët dhe shkencëtarët islam në përgjithësi shërbehen për të përligjur dhe për nxjerrë do thot ligjet apo dispozitat të cilat kanë të bëjnë do thot me fen. Po çështë përmenda edhe pak më herët, do thot e, suneti është do thot e, shumë themelor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 këtë liber të Allah të madrishëm. Pra ndaj, edhe Korani, edhe hadithi janë dy burime, cilat janë të ndërlidhëra në gushë në me zvete, dhe nuk, nuk ka mundësi asesit të ndahen. Dhe gjdo form, apo gjdo tendens, me cilën do, do të mundohë, e i dikur, do thotë, ti ndante ato, dhe ti konsiderante si diska dveçanta në kuptimin që njërin tash përfil ndaj tjetrit, do të ishte e pa drejt. Pra, them edhe njëherë, suneti është bazë e dyt e sharia tit me an të cilat do thot për ligjen shumë dispozita dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith. ë kur tregon do thot Ebad ibn Sa e, Irbad ibn Sarija fot menyras pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bajt një lexhirim të gjatë dhe shumë ndikues ndikues do thot në ne saqë filluan do thot të narrihen rrihen larg të prej syve tan dhe pasi e përfundoi u ndal njëri dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alajhem oj dërguari i Allahut ky fjalim tësën e the duke sikurse më qen fjalim do thot e, lam tumires me një fjalë do thot po na jap di sa fjalë që sikurse po ndon kuptonin se do të ndahesh prej neve atëherë thot këshillona këshillona me diçka atëherë pejgamberi sallallahu alajhem thot ju këshilloj ti ta keni frik Allahun dhe ti ti tuteni atij vazhdimisht dhe ti pasoni do thot udhhesit tuaj do thot ata qe ju udhhecin juve pavarësisht edhe nëse ata janë do thot zin si robër do thot ti pasoni ata dhe ai icili do të jetoj për juve dhe thot do të shëh në këtë botë mospajtime të shumta dhe fitne fitne do thot sprova të ndryshme Prandaj ju këshilloi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Qit kapeni për sunetin tim dhe sunetin e sundimtarve apo halifëve të drejtë." Dhe nga ky hadith po na e vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shpëtimi i kët umetit e, musliman, do thot e, në kët botë është që ne vet kapemi për traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për rrugët e tij dhe aty që ndron do thot shpëtimin në kët botë dhe në botën tjetër. Zoti i dhe mësimi. Ather Allahu den më kaq edhe po shënojmë për mbylljen e këtij takimi. Në emër të teleshikuesve dua t'ju falenderoj për kontributin tuaj dhan kthim misioni. Allahu i shpërblet edhe ju. Falim dërëj dhe të dashur teleshikues, gjithashtu dua t'ju falenderoj edhe juve për vëmendjen tuaj e që vazhdimisht vazhdoni të jeni pjesë e këtij misioni duke na shkruar në postën tonë elektronike. Ju leta kimi javën që do të vjen. Deri ather me për kujdeset e Allahut qofshit. Selamun alejkum. <susë>